Проплачують пологи в Америці дуреп, як ця Оксана і попередня жінка. Укладають з ними угоду англійською мовою, в якій жінки, анітелень, забирають новонароджених дітей і виштовхують недоладних мам найдешевшим класом додому, без грошей і без дитини. А чому ж ти одразу все не розповів у передачі? Ця твоя, Деметра, мабуть, не спить? З тебе вийшла б гарна бізнесвумен. Все прораховуєш. Я чекаю, доки Деметра сама вийде на мене і запропонує умови. На які я може й пристану? Вутка в моїх руках. Пристанеш? За грубі гроші можеш відкрутити всю історію назад? Дозволиш злочинцям і далі грабувати й убивати. Саме так, старко-зірко, саме так, за грубі гроші. Давно в польовую нагоду. Обридло ходити під кимось. Хочу власну незалежну програму. Власний канал, дідько його мамі. Це безвідходний бізнес. Той, хто не хоче світитися, нехай платить. Хто труситься над своїми неправедними грішми і жлобиться заплатити, зароблятиме мені популярність і рейтинги. Я не програю в усіх випадках, а якщо Деметра замовить тебе кілеру? Я сам вибиваю з Макарова дев'ять з десяти і не боїся отого одного десятого. Старко, не навроч. «Боятися немає часу. Знайшов золоту жилу і хочу її освоювати». «А сумління? Сумління, сумніви, сум...» Одного кореня слова. «А я хочу жити весело і удатно. Навіщо ти мені звіряєшся? А ти хіба думаєш інакше?» Бойко Георгій, 16 років. Надійшов із симптомами гострого харчового отруєння. Отруйна речовина не ідентифікована. Скарги на болі в суглобах, у шлунку, блювання. Температура 38. Стан середньої важкості. Назар Марченко, 15 років. Надійшов із симптомами гострого харчового отруєння. Отруйна речовина не ідентифікована. Скарги на болі в суглобах, у шлунку, слабкі судоми. Температура – 38,7. Стан стабільно важкий. Іван Залізняк – 16 років. Марія Горда – 16 років. Остап Кириченко – 15 років. Т'юзді. Принц Уільям підняв слухавку внутрішнього палацового телефону. Папік, це я, Віллі. У мене проблема, маю до тебе розмову. Заходь після ланчу. Майбутній король Юніор Сполученого Королівства особливо зблизився з батьком після наглої смерті матері. Норовиста і непогамовна леді Ді за життя стояли між дітьми і принцем Чарльзом, як скеля непорушна, особливо після оприлюднення того гречаного поля, куди вскочив благовірний. А напівосиротівши, хлопці з батьком стали неначе членами однієї бойськаоцької команди. У кабінеті батька Віллі побачив сухорляву сідницю у картатій спідниці над вовняними грубими гетрами. Принц шнурував червики. Чарльз збирався до шотландського клубу і обрався відповідно. Кілт виглядав на ньому бездоганно. Принаймні краще за брюки, бо відпрасованими фалдами приховував деяку гандрабатість підстаркуватого спадкоємця, який уже давно вбився в колодочки, хай досі не посів чільного місця на королівському сідалі. «Папік, я хочу влаштувати вечірку». «Тільки не кажи дідові». «Наїхав на тебе», – співчутливо запитав Вільям. «Конкретно». «Завіщо?» «За наш вікенд у Греції». «Пам'ятаєш? Ми тоді класно відтягнулися. Не кажи, мене герцог Единбурзький так взу сказав, що я впав на хвіст перед цим торгівцем».